яка здавлювала вогонь, бажаючи мертвіти й далі. Однак тепло гріло, палило, бо гаснути вогневі не давав подих могутнього міха. Пал добирався все вище й вище, тліли вже верхні, грудки й неохоче займалися. Полум'я виплигало крізь шпари й знову знесилено падало. Важку гору вугілля розпалити було дуже трудно, і Йосип подумував, чи б не розділити її. Та чи побіліє шмат криці в тій меншій купі? Ба ні, тільки розпечеться, а не зм'якне, не подасться під молотом на ковадлі. Заліза упокорюється лише на великому вогні. Та врешті язички полум'я, немов пелюстки маку, зацвіли над усією купиною. Вона почала осуватися, опадати, і врешті стала жаревом. Жар з червоного зробився синім, голубим. Нарешті безбарним і всесильним. Коваль всунув у горно штабу криці і та вметь почервоніла. Згодом побіліла, мов цукор А тоді лягла на ковадло, готова до нової форми, і гукнув Йосип на челядників: Ану, хлопці, до роботи. Загриміли молоти, мов канонада. Вони гремотіли безугавно, ніби то битва почалася. Луна покотилася по околиці, досягла льоншанівки і перекочувалася Личаківською аж до ринку. Все місто зажило новим життям, якого не знало досі. І подумав Сухоровський, що так само і значної перестрілки спалахує Велика Революція. Йому заправилося і собі взяти молот у руки і пристати до роботи. Та чи зуміє втрапити у потрібний ритм, чи не нашкодить ремеслу, чи спричиниться до доброго діла невмілими руками. Бо ж і битва, так само як і ковальство, я мистецтвом, для якого потрібне вміння. Міхал сидів на лавиці перед кузнею і не поспішав кликати Йосипа, який тримав штабу в кліщах, а члядники гратали по ній молотами. М'язи коваляна бубня віле, а шкіра на біцепсах, полум'я згорна обмивало його обличчя, і було воно таким самим, як і колись. А не бачив Міхал приятеля більше десятка літ. І що ж би тут за така сила таїться в тому Йосипові, що він за все життя Ковальської напруги ні разу не охляв і не сповірився в далеких Сибірах? Мав до своєї кузні любов таку велику, що допомогла вона йому подолати тисячі миль пішого переходу з Нерчицька на Круп'ярську. І він усе своє життя рала для землі, підкови коням для походів, а як треба буде, то і зброю виготовить для битв і ніщо не зіпхне його з обраної дороги, і завжди буде він упевнений, що праця його потрібна людям. І люди встатковуватись будуть ковальською міцю і спокоєм, поки він пануватиме у своїй кузні на Круп'ярській». Тиха заздрість добиралася до серця Сухоровського відтями, що такої впевненості немає, що маятник його власного часу набирає, коли неймовірно широких амплітуд, аж заклинюється коліщатка, то раптом зупиняється, а іноді так заспішить, що ламається годинниковий механізм, і треба час зупиняти, щоб привести до ладу життєву машинерію. Челядники б'ють молотами, коваль уміло повертає штабу, вона набирає несподіваної форми, та ще годі вгадати, чим стане шмат мертвого заліза. Та ось воно моцується, немов живе, скручується, випростується, ліпиться з нього небачене диво, і зблискують радістю очі творця. Міхал чекає, поки приятель закінчить роботу. Має час. Коні, запряжені у бричку, смутно стоять неподалік. Вони своє відробили. Більше їх балагула до коваля не підведе. Продасть циганам. Облуплену бричку залишить у фосі, щоб у ній забавлялися пастушки. А куди занесе його новий поруг життєвого маятника, не відає. Дика моторош... І щемним туском змішана діймала Сухоровського. немов вирзіння п'яного бешкетника на похміллі, коли він гнав коней із Ожидова після авантури в палаці Сіраковського. З люті на себе самого шмагав шкап'ят карбачем і не знав, куди мчить його бричка. Значи не він правив упряжкою, а диявол, який вселився в нього на шабаші нечистих сил, що злетілися з казна яких космічних тіснин до Ожидівського двору. Був упевнений, що цього разу зібралися на раут справдешня чертівня, гей-галайстра, яка шаліла у візитовому залі, не мала людської подоби. В темні ночі переслідувало Міхала Відьомське видмо в образі пані Семінської. Вижалися роги на головах картярів, які покинули веранду і помчалися чомусь за бричкою. А пані, що пліткували, а потім навіжено вищали йому вслід, летіли тепер за ним немов фурії на кальварію, Пан Мангольд в строкатому вбранні мав парсуну самого Люципера. І сподівався Сухоровський, що від цієї нечистої сили так само, як зараз він, утікають з Ожидівського палацу на зламання карку Август Бельовський, пан Владислав і пані Анель. Бо чомусь вони зникли невість куди, коли знявся рейвах. Михал відганявся карбачем від пекельної поторочі у фраках, сурдутах, камзолах, кринолінах, а гудзувата пуга падала на спини шкап'ят, виривала шмутками шерсть схребтів і коні ржали, несучи бричку в непроглядну пітьму, аж поки не попадали на передні ноги.